Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ilahi wa min deen Amma ba'd A'udhu billahi min ashshaytanirajim Ya ayuhalladina aman taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa entu muslimoon Ya ayuhalladina aman taqullaha wa qulnu qawlan sadeeda yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum zhunubakum wa mayutailaha wa rasoola faqad faza fawzan azeema Fa inna khair al hadithi kitabu Allah, wa khair li Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wa sharr umuri muhdesatuhah, wa kulla muhdesatin bid'a, wa kulla bid'atin dalale. Mi smo uvijek u temi, koja je jako bitna, jako škakljiva. Do sada smo imali dva predavanja, u kojim smo govorili o nekim osnovnim stvarima vezanim, za propis pobune izlaska protiv, protiv uh, vladara, skidanja njega sa vlasti, a što je došlo u šarijijskim tekstovima, i Korana i Suneta, <clears> o <throat> čemu su učenjaci govorili, to smo do sad i u knjigama Akide i u knjigama Fika je obrađeno to pitanje. <clears throat> Prošli put smo spomenuli onako u globalu stav, odnosno pretrošli put Ehla Sunnata Valdžemata, spominjući ono što je došlo u, u Tahavijskoj Akidi, <clears throat> a onda smo navodili, e, navodili smo primjere iz historije, iz praksi, shodno ono ma kako su to naoru naveli smo ovaj osnovne argumente dokaza koji kazuju uh, na ono što je rekao imam Tahavid e akida e sunne vel odnosno da akida e sunneta na tome da nije dozvoljeno uh, izvršiti pobonu protiv vladara vladara muslimana pa makar bio i fasik odnosno u tekstu je došlo a i metal odnosno protiv uh, vladara koji pravi grijehe svejedno po pitanju vjere ili po pitanju Dunjaluka, Zuluma i nepravde. Pa smo navijeli osnovne šerijaske argumente koji govore o tome u prilog toj teme, a onda, a onda smo spomenuli e, događaje neke iz, e, iz, vremena, e, iz vremena Selefa ovog umeta, a to je za vreme Hadžaž i Niusufa, onaj veliki poznati, događaj, odnosno huruđ, odnosno po, pobunu protiv uh, Hadžađ ibn Jusufa od strane Abdurrahmana ibn Eš'ata znači uh, kada je on poveo borbu da skini slasti odnosno da se nasilno promieni vlast Hadžađ ibn Jusufa odnosno uh, to je odvelo i pobunu protiv Abdu Mervana kao halife u to su se uključili skupina učenjaka, fakija, karija i tako dalje ne znam da li smo prošli spomenuli prilikom govora o to teme da pretpašli put da od onih učenjaka koji su izašli sa Abdurrahman ibn Eshatom koji su izašli proti Hadžaj ibn Usfa pobunili se protiv njega među njima ima oni koji su tekvirli Hadžaj ibn Usfa pa su na osnovu toga izašli a ima oni koji ga nisu tekvirli su izašli da ga skinu slasti zbog njegovog zuluma i nepravde koju činio a naravno sa druge strane smo naveli i skupinu imena skupinu učeniaka koji su da to nije dozvoljeno i da neće biti korisno. Mi smo naveli ispričali smo taj događaj kao i druge događaje. Naći spominjali smo događaje koji su se desili za vrijeme za vrijeme namjesništva Jezida Jezid ibn Muavije, sina Muavija, koji je postao halifa nakon njega pa se pobunile stanovnici Medini, među njima skupina Ashaba i djeci od Ashaba, pa se pobuni protiv njega pa je pa sedesa takozvana velika bitka Waqatul Harre, poznata u historiji gdje je pobjedno dosta dosta od Ashaba i dosadu od djeci Ashaba. Narodna skupina Ashaba, među njima je bila oni koji se složili s time da treba, da treba izvršiti pobunu protiv Jezida ibn Mavije, naravno razlog pobuna je bio to što su ga smatrali da nije on ehl, da ni on dorastao da budi halifa zbog onog što je kružilo o njemu, da je bio da je činio zulum, da je, da je, bio, da je činio velike grijehe i to slično. E, također, dešava se poslije toga izlazak sad je pitanje ko je na koga izašao, to imam raziglaži kod ehl sunar vl džema a, Abdullahi ibn Zubeir, da on izašao na, na uh, Abdu Melkeb Mervana ili je Abdu Mervan izašao na Abdullahi ibn Zubeira, imamo jedno i drugi stav kod Ehlasuneta. To je jako zanimiva stvar. Na nekih mjestima govoru činjaci Ehlasuneta da je, da je istinski pravi halifa tada bio devet godina Abdullahi ibn Zubeir, a da je protiv njega ustao i pobunio se uh, Abd Domenikib Mervan. Skupina učinjaka Ahlisonica smatra da je pravi hilafet, istinski hilafet, bio rukama Emevija i da je njihov uh, regularni naslijed ki bio Abd Domenikib Mervan, a onda Abdullah ibn Zubair izašao protiv njega i uzeo, o, preuzeo vlast u, u Mekke i Medine, a poslije uh, zadnje vrijeme bio u Mekke. <coughs> I tu se naravno, i tu je bilo riječ o pobuni. Sve smo ove događaje spomenjali u kontekstu toga loših posljedica te pobune Izlaske Izlaska protiv vladara. Gdje su ogromne štetne posljedice što se tiče znači, ljudi muslimana odnosno ubistava. Koliko je pobijeno ljudi i materijalni štete sa te dvije strane a na kraju se nije otklonio munker. Ispomnjali smo govore učenjaka, znači, od Ibn Temije i drugih učenjaka koji su govorili, znači, da, da, da se pokazalo Da, da, znači, skoro da nemamo primjera da je neko izvršio pobonu protim, u sredinu muslimanskoj državi, u nekoj pokrajini, da je izvršio pobonu proti muslimanskog vladara, bez oba koliko je on Zulumčar bio, a da nisu štetne i posljedice bile veće od, od, od onih pozitivnih posljedica. I da se ustvari, i ako se desilo da su uspjeli skimiti s vlasti, tog namjesnika, da, da poslije toga nije se, ust, nije se ustrijala na tome, nego su opet se vratila ona ista vlast nakon smrti onog koji se pobunje. Uglavnom, uh, u kontest toga smo također spomenuli uh, izlazak Huseina, radijelahu anhu, i uh, tema Huseina je dan danas je aktuelna kod, uh, kod šija Rafidija, oni su i na tome izgradili svoju vjeru, ono što se desilo, uh, što se desilo na Kerbeli, kada je Hussein radijallahu an bio pozvan od od tadašnji podnavodici mašija koji su bili poz, pozval njega i, i njemu izrazili dali njemu ovaj prisegu pa je on izašao pa su ga onda oni izdali iznevjerili i desilo se da je bio ubijen da bio ubijen u, u, u Iraku na mjestu koje se danas zove Kerbela A oni je, znači, izvršio klasični e, izlazak pobunu protiv e, tadašnji postojeći vlast, kakva je bila. Znači, na, a, a, ovaj, Emevije su tada bil na vlasti, naravno. E, nakon toga se dešava također izlazak, ova, imam uspješnu, uspješnu pobunu i promjenu vlasti od strane Abasija. Abasija je kada se pobunu protiv Emevija. I preuzeli su vlast nakon što je Uh, stotinja godina bili su na vlasti, što su bili na vlasti, ovaj, manje od 100 godina, što su bili na vlasti Amevije, onda dolaze na vlast Abasije i preuzmaju vlast, uh, pobunu su izvršili, ta pobuna je poče uh, izvršena iz, iz Horasana, odnosno današnja Afganstana ili Pakistana, uh, uh, pod voćstvom Ebu Muslima Hurasana, uh, Pa je tu uspješno izvršena pobuna, pa je se poslije, znači, ona prebacla u Irak i poslije toga u Šam. Tako da su skinuti s vlasti mevija došli su na vlast Abasije, međutim, tu vlast i tu pobuna, ona je, znači, u, ona je sa krvlju uzeta i u krvi, u, na krvi je začeta. To je velika nepravda i mnogo ljudi je pobijeno tada, to je, to je priča za sebe, znači, je bila, koja, je bila, koja je cijena bila te promjene vlasti. Kada su izdešli, izašli takozvani Abasije na Emevije. Sve ovo, znači, i ono je izlazak u tada, znači, kada su došli Abasije na vlast u toku njihovog početka formiranja njihov Abasijskog hilafeta, onda imamo dvije pobune koje se dešavaju strani sljedbenika, odnosno nasljednika Ahlubejta. Mohamed i Nefsu Zakije, prvi on za vrijeme čak života Ebu Hanife. Ebu Hanife bio na njegovu strani, čak je bio optužen zbog toga da je ga, da je podržavao, da ga je podržavao da bio na njegovu strani. A tu inače, Slava Ebu Hanife bio da je dozvoljen potiv imama Zuluma izaći. E, uglavnom, ovaj, ta dva izlaska također su uh, teško koštali za vrijeme Abbasinske države, aliks salam, tarkati. Protiv uh, Ebu Džafera Mensura koji je u krvi ugušio te, te pobune. E, uglavnom sve smo ove stvari spominjali sa ciljem, e, sa ciljem da spomine, naravno prošli put smo govorili o onom, jednom savremenom događaju koji se desio u, u 1979. godine u, u Meki, u haremu, Mekanskom, kada je skupina se zauzela harem, pro, proglasali su osobu jednu kojom je bilo Muhammed Imadullah ime, prokazali ga da je Mehdi, htjeli su da je, uh, optuženi su tako i htjeli su, mislili su računalce da će biti data beja, preko 200 ljudi je bilo u, to, u toj pobuni, uzeli su kao ta stavca ljudi koji su bili u haremu i tako dalje, uglavno ugušena je ta pobuna nakon dvije sedmice, pobijeni su ti koji su bili, e, govorili smo o detaljima te pobune i o njenim štetnim posljedicama, e, takvi pobuna, znači nešto slično pobuna protiv, protiv postojeće vlasti eh, može se govoriti o onome što se desilo u zadnji ovom, ovim takozvanim arapskim prolječima u ove 3-4 države koje se deslo od Egipta, eh, Egipta, Libije, Tunisa i eh, zadnja još uvijek traju u Siriji. Te pobune koje su trajale i koje su u prvi mah eh, privjedno odradile svoj posao da su skinuti zlazi. Tada, iako su te pobune, jel, bile, ne s cilje, ne, nisu bi imale e, svoju pozadinu vjersku, nego više društvenu i, e, ili ekonomsku ili političku, e, dok je na kraju, poslije isplivalo i ta, taj vjerski dio, e, oko, oko te pobune, iza, izašlo je veliko razilažnje među Čenjacima, savremno Čenjacima, da li je bilo opravno, da li je bilo dozvoljeno e, tako da je ovo pitanje koje mi govorimo ovaj tada još više isplivalo na površinu jedni su uh, branili jedni su ovaj govorili da to nije u redu, nije, da će štetne posljedice koje, koje su sada evidentne vidjeti, da će biti veće i gore nego od onog što se privinu bilo pozitivno i tako dalje. Mada je ovdje pojenta ovi zadnji revolucija, što su one uglavnom nije njihova pozadna bila vjerska, nisu se radi vjeri radi, radi, radi laža šanu podigli, nego su je više bilo te revolucije onako političko ekonomske društvene Ali su korisli islamisti kako je el kako je to bilo protumačeno pogotovo u Egiptu i uh, u zadnje što imamo u Siriji čak i u Tunisu ja. uh, uglavnom uh, sve ovo ovaj posvećano vraćamo na tu temu i spominjali smo je znači da ovakvi uh, ovih događaji on su toliko često u historiji ovaj kada nazirali i čak ovaj, osmansko osmanskog doba osmanskih hilafet Kada, kada bi samo prošetali se kroz istoriju osmanskog hilafeta videli bi koliko je često koliko, uh, koliko je bila uh, maltene normalna stvar da se izdrži održine pobune od odižinim odižinim sedinama pokrajinama il, ili kada se desi jel kada budu naslednici kada ima više naslednika kada ima više naslednika pa onda jel ako ima 1 2 al 3 4 sina i onda se sinovi pobiju za vlast, odnosno svako ima svoju vojsku, svoju pokrajinu i ratu jedni proti drugog. Pa tako da je do te mjere da je to odvelo, koliko je to tačno, to je čak treba je provjeriti, da je to odvelo da je u osmanskom, u osmanskom hilafetu ovaj, bilo kao ne, bilo pravilo i zakon čak zasnovano na fetvi da kada sultan, odnosno halifa, kada preseli nakon njega najstariji sin najstariji sin je uh, zakoniti njegov nasljednik i on je halifa a onda automatski je vađib i obaveza, kao širijetska vađib obaveza da se pobiju ostali sinovi čim ovaj stupi poslovnih halifa automatski se šalje vojska da se pobiju ostali sinovi ako su u nekim pokrajnima ili tu negdje nevratna stvar i čak je to je kao izdato jer šehoj islama, tada u osmanskom carstvu kao izdao fetvu za to da je to šarijaski. Ja. Vjerovatno zasnovan je to na prethodnim nekim lošim iskustvima. Ako ostane više sinove, dovoljno je samo dvojca, je li, pa da se oni onda posli, ovaj, svako ima svoju vojsku i pokrajinu, pa ratuju, istrpe narodi i bogatstvo i podijeli državu i oslabe državu i učini je plenom za, za druge okolne države, svijedno šiitsku ili neku keafirsku. Ovaj, zbog, zbog tog ko će biti pravi istinski nasljednik od djece o, sultana, od halife koji je preselio. Uglavnom tako se prenosi, skore čak pisalo u novinama o toj temi. Ovaj, da to treba je opet detaljno još istražiti. Da li, koliko to tačno, koliko je to koliko je tačno da su ovako, da ovakav zakon imali. <gled> I na čemu je on bio zasnovan. Ako je se htio jel, da se podupri šarijetom, da, je, da se pobiju ostali sinovi. E, što je tema za sebe? Uglavnom, mi znamo imamo tačna prime u Osmanskom carstvu i to što se desilo u Bosni i to smo navodili, a nismo ulazili detalje, a to je u senke Petan Gradašević i on izvršio klasičnu pobonu protiv e, halife, hilafeta, izašao je protiv, znači, e, muslimanske vlasti i desilo se ono što se desilo i imalo svoje jako velike štetne posljedice koje mi dan danas osjetimo. I se tom o dežini određeni storičari, a to je da je, da je da osmansko osmanska vlast naredila da se da se bosna s te strane nekako kazni nakon ugošivanja pobune jel su i napet kapetan Gradačiević znači bosna time da su na da se pobiju prvaci uledni ljudi što je jel, unazadilo o, ove krajeve o narod bosanski bošnjaci unazadilo jel, tako da osjećate dan danas posjećate toga nedostatka jel, ljudi koji su bili kompetentni koji su mogli da vodi da vodi ovu državu i vodi političkovi države E <tričan> sa ova tema je li, ovaj nek čješ pa dobro što što tolko pričam. Imo ova tema je jako jako zanimljiva, jako privlačna i vas za seel ovaj cempi nove stvari odnosno ima jedan problem ovdje a to je znači imamo šerijatski tekstove koji ukazuju na to da nije dozvoljno izaći izvršiti pobunu protiv vladara Zulumčara. A onda imamo istovremeno, prenosi se od, znači, od Selefa, čak i od Ashaba, uh, imamo uh, oni od Selefa koji su izvršili pobunu i izašli protiv namjesnika, namjesnika takvih koji su bili tada Zulumčari kako napraviti spoj između toga dvoga kako učenaci to tumači odnosno imali razileženje i zanimljiva stvar, da, da, čak kad se vratimo na knjige koje govori o ovoj temi učenjaka jahli suneta, ka, a, mnogi oni spomniju i žmao učenjaka na tome da nije dozvoljeno izaći protiv, a, protiv, a imetljaj, protiv imama, namjesnika vladara, halifa Uh, bilo koje, na koji, bilo kojem stepenu, znači, bio namisnik neke pokrajine ili bio halifa na najviše, najviše vrhovna vlast, da nije dozvoljno je izaći, pa makar bio zulumčar, bio nepravedan, uh, osim ako je keafri, tako da je što je, što je već druga vrsta izlaska. Uh, a onda, ovaj uh, znači, imamo, govore da je to i džmaučenjaka, a onda isto vremno imamo da su za vrijeme Selefa vršene pobune ovim pričama koje mi spomenu, dokažemo aj kad se desile, kad su istorijski potvrđene i zna se ko stoji iza, iza njih i čak su u njima učenjaci učestvovali. E to nas vodi do, do ovog pitanja da malo da malo ovaj i to da malo i to pitanje istražujemo. Šta su rekli učenjaci, davali neke citate i da još dublje su udubili u tu temu jer je jako bitna. Jako je bitna i ni od emaneta da ovde kažemo jel da da jedan stav učenjaka i kažem to i što malo učenjaka nije dozvolio jasno šerijski argumenti. I idemo dalje a onda neko dođe drugi kaže čekaj Kakahović malo pa vidi izašao je Hussein Hussein bio džahil nije znao da ne smije izaći pa je Abdul Abd al-Malik Abdullah ibn Zubejr izašao pa su ashabi a, neki ashabi gdje ashabi došli u Medin protiv Jezida i Muavije pa onda ovamo a, ovaj a, porodica od Ehle Beita koji izašao protiv Abu Džafra Mensura i tako znači to neke stvari tu ne, ne, ne leže nikako kako to protumačiti jel Uglavnom spomeničemo neke citate, pa ćemo se vrati kako to stvari najbolje, najisprane da to razumijemo. Ibn Hajar u svojoj knjizi legendarno poznatoj to je enciklopedija Fethul Bari komentar Buharinog Sahija kaže on na jednom mjestu, kaže prenosi Nakala Ibn Tīn prenosi, kaže učenjak Ibn Tīn od Davudija od učenjaka Davudija da je rekao Elidhi alihu ulemao fi umera ili džauri anahu in qadira ala khal'ihi bi ghairi fitna wala zulm ono prenosi na od učenjaka davudija kaže ono na čemu su učenjaci oko namjesnika zulmčara Kaže in qadira ala khal'ihi ako je u mogućnosti da se skinje slasti da ga skinu s vlasti bi ghairi fitne bez da to izazova fitnu fitna na smislu toga da to izazove el uh, ubistvo drugih ljudi uh, da materijalna šteta i, i, i šteta u, u, u ljudskim životima bude ogromna velika kaže vola zulmin i da se naučini ne zulum nekom ko koje ne, el ko je kome uh, ko nije odgov, ko nije dozvoljen čini kaže vadjep ako ovoa vas uslove ispune znači bez fitne i bez zuluma nepravde kaže vadj važi bi da se važi kaže da se skinu da se skinu s vlasti. Izvršiti pobuna da skinu s vlasti. E, ko, znači, namjesnici, zulumčari. Ovo je zanimljivna stvar, znači, da ovo spominjem. Kaže, vo ila, kaže, fel vađib sabr. A kaže, se to ne može ispunt, znači, da ne bude fitne u toj, u toj pobuni i da ne bude, da se čini zulum nepravda, kaže, fel vađib sabr. Vađib je da se sabura na takvom stanju, sa takvim namjesnikom, koji čini zulum nepravdu. Kaže Juan badihim la yuju uqdul vilaya lifasq ibtidain. Odna kaže prenosi da nije dozvoljeno kaže da se dadne vilaje da sadali namjesništvo uh, fasiqu, znači grešniku namjesniku u osnovi u početka nije dozvoljeno da se dadne namjesništvo. Kaže fe in ahdatha jawran bade kaže an kana in kana adan, kaže ako kaže kaže ako uh, ako kaže uh, ispolji sa Kodnik zulom i nepravdan. Uh, nakon što je bio pravedan ka je fatelefu fiđavazije dohuruđaliih i onda seska uččinjaci razila, že oko dozvoli izlaska protivnjeg on su iz zaše pobuni da se skinje slasti. Kaže vas sahih menu illa en jekuune, illa en jekfure fe ježii bi kaže ispravu da nije dozvoljno izaći, Znači, u početku bio pravedan, pa se ispodljela nepravda od njeg, kod njeg. Kaže, ispravno kaže da nije dozvoljeno, osim kaže da učini kufr, pa onda je vađem kada što izađe poti njega. Naravno, govorili smo ovo, sjeća sam na početku, spomenuli smo o fetvu šeher bin bazi i on to prenosio od drugih učenjaka. I kada je namjesni kafir u muslimanskoj pokreni, u muslimanskoj sredini, e, iako u osnovi vađbe se skinio s vlasti, e, uslov e, to te pobune, izlaska pravenja to, uslove je to da neće biti veća šteta od, o, veća šteta u, znači, u izvrš, prilikom izvršenja pobune, skidanja njega s vlasti, nego što šteta ima sad trenutno dok je ona vlasti. A, odnosno, a, obaveza je znači, da se bude umogućnost da se skine s vlasti i da se ne proizvede proizvode veća šteta nego što je korist u tom izlasku. O tom smo govorili. A onda kaže učenjak, hanefijski učenjak Al-Jesas u svoj poznatoj knjizi Ahkamu Koran, Kaže vokane mezhebu Ebu Hanife mešhuren fi qitali zaleme wa imetil džaur. Kaže mezheb, odnosno stav Ebu Hanife je bio poznat uh, o tome da je propisano, da, da, si, da se čini borba, znači da se izađi, po, pobuna izvrši protiv, protiv zulumčara i namjesnika zulumčara. Znači zaleme uopćeno. I kaže namjesnika Zulunčara. I to je poznato. I to je jedna od onih dvije stvari koje se koje se inače prigovaraju Ebu Hanifi. Kada se govori o akideskim, o knjige, o akideskim knjigama, e, uglavnom Ebu Hanife se nije razišao sa učenjacima Ehlesuneta e, u, u skoro svim stvarima, osim dvije stvari navode. Uh, učenjaci, znači Selefa navode, u knjigama kada su odgovarali na određene, na određene sekte kada se pojavljivala u metu, pa spomenju te dvije stvari, a to se u tahavijsku akidijel može naći ovaj jedna od njih, a to je njegova definicija imana. Ebu Hanif ima smatra da je iman, da u iman ne ulazi djela. Kod njega je iman tas te kun va kaulu, znači tas potvrđivanje srcem i, e, i riječima, a dijela ne ulazi u iman. Uh, š, uh, i, uh, znači to, to je ono što pregovaraju čenjaci Ahlisuneta a druga je ova stvar kaže kane jera sejf alel ume kaže smatraju je sejf to znači smatraju da je dozvoljeno izaći protiv uh, namjesnika uh, Zulomčara mada on nije jedini ali tomu pregovaraju čenjaci Ahlisuneta i ove dvije stvari navodi kao uh, kao ono uh, š, uh, u akidijskih knjigama kada se govori znači o akidi Ebu Hanifi a onda hambilijski uh, učenjak Ebu Ja'la u svojoj knjizi Tabakat Hanabele kaže men da'a minhum ila bid'atin felat uđibuhu vela kerameh kaže ko poziva od namisnika zulumčara u Novotariju kaže felat uđibuhu, kaže nije znači nije dozvanio da im se odazove u tu Novotariju vela kerameh i nema on kerameh ta. Nema on nikakve časti ni značaja kod muslimana Znači, dozvoljena ga je skinuti i treba ga skinuti ako smo muslimani mogućnosti. Kaže, fa in qadirtum ala khal'ihi, fefalu. Kaže, ako su mogućnosti da ga skinijete s lasti, fefalu, učinite to. Kaže, Imam Šaukani u svojoj knjuze neilo je uvtar. Imam Šaukani koji bi živio u Jemenu prije nekih dvijestote godine na zaman za vrijeme života Muhamada min Abdel Vahaba. Kaže on, uh, kad istedille l'kailune bi vođubil horuđi ala dhaleme. Kaže, dokazuju oni uh, koji smatraje da je vajžib izači protiv uh, zulumčara, odnosno izvršiti pobunu protiv namisnika zulumčara. Kaže, vamu nabedatihim bi sejf i da se bori protiv njih sa sabljom. Vomu kafehatihim bil qital i da se pokrine borba rad protiv njih. Kaže, bi umumat minil kitabi vasunde. Kada dokazuju sa općim argumentima Kitaba i Sunneta fi uđubil amr bil ma'rufi wa nahy anil munkar. Znači, opsim dokazma Kitaba i Sunneta u kojima je došla naredba naredba naređivanja dobra na zla. I zašto ovo zlatna riječ. Znači ovo je najjači argument koji imaju oni koji smatraju da je dozvoljeno izaći izvršiti pobunu protiv vladara zulumčara, namjesnika zulumčara. Sa čime dokazuju? dokazuju, znači sa općim argumentima Kur'ana i Suneta u kojima je naredba da se naređuje i dobro je oddača zla. I to je poznato, znači to su im argumenti, znači opći argumenti. A, a specifični argumenti određeni je, znači, koji govori direktno o temi izlaska protiv vladara, a ti se hadis smo spominjali prošli put i preprošli put, jasno ukazuju gdje poslanih s.a. znači, ispominjamo to poslije govoru učenja, baš i od mama Ševkanija, gdje u motivatir predaj došli su hadisu u kojima poslanih s.a. jasno naglasio da nije dozvoljeno izlaz protiv namjesnika zulunčara. Naglašano su zulunčari. Oni koji zulunčine ljudima. Spominjamo to poslije, A oni koji su izašli, znači, nemaju drugi argumente osim ovo. Znači, opći argument i kitabe suneta neta kojima je došla naredba naredba naređivanja dobra i odvaćanja od zla. Pa su sa tim općim argumentima to spustili na ovo, na ovo pitanje. I odatle je taj problem, odkuda od, je početka početku umeta bilo, bilo to uopšte razilaženje. Kaže uh, imam Šavkani kaže vala šeka, vala nema sumnje, kaže anna l-hađið alati dhekaraha fi hada al bab, nema su, mje, kaj, kaj, su da l-hađið koje koje spomenu autor u ovoj knjizi, mislina autora toje uh, meždu din, uh, djeda od ibn Tejmije koje napiso u knjigu al-multaqa, Gdje je beru hadis koji je govori o proxima oko 4000 hadisa a tar je na ilavtare komentarnata na ti hadise kaže, uh, had, kaže nema sumnji da hadise koji spomena autor u toj knjizi koji zekernaha kaže, uh, kaže hasu mentil kelummat mutlaka kaže da su ti hadis kon o ozabran izaska protivladara vladara, vladara zurumčara kaže da su oni hasu da su oni specifični govori direktno o temi on govori direktno o temi da nije dozvoljeno A ovi opći argumenti sa onima koji dokazuju izlazak, kaže, on, oče da kaže da oni ne mogu bit, ne mogu biti iznad ovih specifičnih dokada koji govore direktno o teme. Kaže, vohije mutavatire elmana. Ti hadisi kojima je došla zabrana izlazka potvijera Arad Zunča, kaže, ona je mu, ti hadis su mutavatir. Znate šta je razvijednju mutavatir hadisa i hadisa koji nisu mutavatir, a ah, hadiju. Uh, kaže kema uh, jurefu dhalike men lehu uh, ensinetu bi ilmi sunne kaže, uh, kaže to je poznato onom ko ima znači ko ima, ko ima imalo znanja o, o, o, o nauci sunneta poslanika s.a.v. kaže volak innehu la jenbegi li muslim kaže međutim uh, ne treba muslima en jehuta ala men haređe amina uh, selafisala ne treba kaži, da je da umanjuje od značaja kaže uh, uh... Uh, musliman, o, onima od selefa koji su izašli, izvršili pobunu, kaže minel utrati misli od ahlul uh, bejta, porodci, posadnika sanatba, i drugih od učenjaka, od imama, namjesnika, kaže ala ima til džavr, kad su izašli pobunu se protiv namjesnika, zulomčara, pogotovo, znači početko, nezid, mavi i drugi, kaže fe fa innehum faalu dhalike bi čtihadi minhom, on radli, no su to radli, na osnovu njihoge čtihada procjenije, da li treba, da li ne treba. Vahum Et qali llahi wa adba wa li sunnati rasulallahu alayhi wa min jamaati mimma jaa baadahum min ahliin. Kaže oni su bili bogobojazni i pokorni usljeđanju suneta poslanika sallallahu alayhi wa sellem, kaže od skupine učenjaka koji su došli posle koji spominju i džma'u učenjaka na tome. I ovo jako jako, jako lijepo rekao jel? Ovo da je naglasio to, znači jedno je to šta ukazuju argumenti, a jedno ovo, kako da svatimo to što su oni uradili. To je bio njihovi čtihad uh, i doće s tim pred Allaha Đalešanuhu, a mi imamo, na nama je jasne argumente Kur'ana i Sunneta, a, a znači nisu nam argumenti određeni postupci, uh, određeni uh, sljedbeni kao ovog umeta, pa makar bio neko i od Selefa. Uh, dalje, uh, zanimljivo, kad već pominjem imama Ševkanija, da ovaj A to poslije, znači. Imao na drugom mjestu također govori u tefsiru, u svom tefsiru Fetul Kadir, govori o ovoj temi, jako divne riječi, jako li, lipe riječi, i one su rezime govora o ovoj temi, jako su bitne. Da se vratim na ovo, što od običenaka koji spominju razilaženje oko, oko te dozvole izlazka protiv, protiv a, imama Zulunčar. Kaže Ibn Hazim u svojoj Fisal. كنيجة كما يقول إناس سكتما وإسلام كاري ذهبت تواف من أهل سنة وجميل معتزلة وجميل خوارج والزيدية إلا أن سلة سيف في الأمر بالمعروفة أنه يعني المنكر واجبون كاري سماتر سكوبنا أهل سنة kaže svi mu'tazile, a to inače bio stav mu'tazila da je, da je obaveza izaći protiv vladara uzornčara, to njihovo to nije njiho, di, sasen dio akide, jedan temeljak ideњиovi. Kaže uođe mi ul khawarij, svi khawarij, khawarij jasno kodan da on to smatra. Oh, to, to, to je normalno, ja, yes, to to njihov odgora njihovog karaktera, ne samo je lakide. I kaže iz zaidije i zaidije, znači to je ona najbliža sekta Uh, šiitska najbliža sekta uh, Ehle Sunnetu kaže ila ena sella sejf da se podigne sablja zbog naređivanja dobra i odračanja od zla da je važib i da lem jumkin uh, deful munker ila vidalik ako se ne može kaže uh, munker, zlo otloniti osim na taj način pa onda spominji nakon toga spominji toga ko je na sve bio na tom stavu od ovo što su mi malo prije spominjali Spominjali smo način neke od učenjaka od selefa. Naći spominjali smo koji su bil na Tun ustao kaže, a on nastavlja dalje, spomnio još jedan tu šart jednu rečenicu, kaže wa kaulu Ali ibn Abi Talib. On to pisao da je ovo bio ustao kaže Ali ibn Abi Taliba. Kaže vo kulnu men ma'hu min ashabe. I svi oni ashabi koji su bil sa njim. U, u, kada? U borbi znači vi znate da desla ona fitna među kada je bila, da se Ali radila mimo sa svojim vojskom borio da se desla ta bitka način doga, kako se je deslo, kako je do toga došlo, to je priča za sebe poznato da je za toga stoji ovaj. koja osoba stoji židov i i tako dalje. Uglavnom, ovaj bitka, takozvani džemel, u kojoj je došla Aisha, radijela Anha sa, sa Talhom i Zubeirovim Awamom i skupinom vojskoj, koji htjeli da izmire stranu a, Moavije i Alije, radijelom, pa se desla ta bitka. A onda bitka Sifin koja se desila između uh, vojske Ali Radiela Ahanhu i uh, između uh, Muavije, Muavijne vojske i Šama. Uh, a onda imamo treću koja se desila između vojske Ali Radiela Ahanhu, nakon je kad su se htjeli izmiriti Muavija Ali Radiela ovaj, uh, da, da se pojavili Havariđi, bitka Nehravan, Vakatu Nehravan gdje je Ali radelanski pobjio skoro sve sve havariđe mala njih je ostala pobjegla i oni su ti koji su bili začetnici nastavka njihovih hrijiški sekte koja nasela nakon toga. Uglavnom onda onda navodi znači da je bio Ali radelani koji je bio sa njim od ashaba. Kaže wa huwa qaul umil mu'minina Aisha, kad na tom stav bila Aisha, mada se ona pokajala, što ona pokala, to što uopšte izašla, A, zbog onoga što se deslo. Kaže na tome kaže bio Talha i Zubair To on njem da li je ispravno da se njima pripiše da su bili na ovom stavu to je pitanje za sebe zašto zato što su učestvovali u fitni znači ova dokaže mi da se abma se najbolji može pojasniti tu znači to je to ona fitna koja na na govijesu poslanika sallallahu alajhi ve sellem da se desvejima da je to bio njihovič stihad u tome što su radili bio je cilj da da urade khair a ne da se desi taj sukob među njima i tako dalje što tema za sebe vjerovatno se to slušali znate da predavanja stav ehlasunate od po tom pitanju kaže vu menkane meahumina sahab Kaže, i svako ko je bio sa njima od Ashaba. Kaže, to je, na tom stavu je, kaže, bio Moavije. Kaže, i Amr ibn As, kaže, i Nooman ibn Bešir. I drugi od Ashaba. Kaže, na tom stavu je također bio, kaže, Udbal ibn Zubir. Kaže, uh, Mohamed i, kaže, Hasan ibn Ali. Također, onda poslije spominje, skupino, kaže, skupina od Ansarija, Mohađija i tako dalje. Ovo prepisivanje njima, da su on bili na tom stavu je uh, upitno. Upitno, jer to se izlači iz konteksta onog što se desilo, a ne ono da su oni stvarno smatrali, izjavili riječima da je dozvoljeno nešto, što su oni sami prenili hadis od poslanika, a onda da donesu i kažu stav suprotan tome, to je to ne priliči pripisat sa zbog. I onda navio velik, znači, to je ogroma spisak učenjaka koji su bili nastavili da je dozvoljeno, da je dozvoljeno izaći protiv izgovora narjeđivanja dobra, izabrajivanja zla, da se iz, izađe protiv namjestnika Zulumčara. Oni to tako naveo. A onda imamo da Ibn Hajar prilikom govora od Hasan Ibn Salihu u njegov, njegovej biografiji govori, kaže spominje tu imama theorija. Kaže, imam theorija, nije htio da klanja za tom osobom. Kad je došao u džamiju, jednom trebala džuma da se klanja, vidio da on predvodi namaz, izašli, nije htio da klanja za njim. Što? Pa kad se pitali što, poznata osoba, kaže, dio bogobojazan, a uh, Tayravia Hasan ibn Salih ibn Hai, pa kaže <clears throat> prigovor koji se prenosi od imama Teorija protiv njega je bio kaže da ka je ređulun jera seif alal ummah kaže to je osoba koja je smatrala da je dozvoljeno podignuti sablju protiv imama poti uh, umeta, odnosno misli se protiv imama, namjesnika nepravednih. Pa Ibn Hađar ovo pojasnio, šta znači. Bukvalno, uh, doslovno znači ovdje, kada jera sejf ala ume, smatra da je dozvoljeno podigniti sabljom protiv umeta, pa kaže Ibn Hađar, tu se misli, uh, kada tu neko kaže od u knjigama, kada se dođe, kaže jera horuđbi sejf ala imetiđav. Smatra da je dozvoljeno izvršiti pobunu sa sabljom, kaže, protiv namjesnika zulumčara. A onda ibn Hajjah dođa dali. Kaže: "Wahadha madhhabu lisalaf al-qadim." Kaže: "Ovo je bio stav od selefa, kaže stav koji je bio kadim u početku. Početku smatral tako. Kaže: "Walakin istaqarra al-amru ala turki zalik." kaže: "Ustabilio se stav. Postoje uh, uh, stali regularni stav nakon toga." Lima auhu kad efda ila ashad minhu zbog toga što su vidjeli da je veće su štetne posljedice od izlaska pobune protiv vladara zulumčara kaže uh, odnosno što se deslo kaže fi vakati to sam spominjale ono kad se pobunili protiv Jezide mabiju u Medini kaže wa vakati ibn ashas ono kad se abdurahmanovša pobune protiv Hadžibundusova pa sanim bila znači većina ljudi tada Iraka i Khorasana kaže wa ghayrihima i drugih primjeri pobuna Kaže u uh, tome kaže izzetun limen tadbar uh, bimisli hada kaže u tome je velika pouka ko dobro razmisli uh, kaže a onda nastavlja kaže u obmisli hada kaže la yakdah fi rajulin kaže a ovaj prigovor da se kaže da je neko smatru da je bio na tom stavu kaže la yakdah fi rajulin kaže to umanjuje njegovu vrijednost što se odnosi na mama je iako je bio tog stava I čak su ga Abbas i bili da je bio do tog stava i bio je zbog toga kažnjen, jer je bio na strane Mohameda Nesel Zakije koji je izaško protiv, protiv Abu Džafra Mensura, a ovaj je bio Zahlo Bejta. Uh, uh, on ovdje naglašava vrlo bitnu stvar kaže hada la yakta firajun kaže to ne manje i njegovu vrijednost i to nije mahana kod čovjeka kaže kad uh, sebe kaže kad sabata jer kaže njegova pravednost je potvrđena pravjednost u smislu uh, uh, kao ravi on, da se prihvata hadis od njega kaže vo shtuhur bil hifz wal itqan walwara kaže bio je poznat po hifzu po po pamćenju hadisa po itqan po preciznostu prenošenja hadisa walwara i kaže bogobojaznosti tam kari i val khas wala husni karme adalikem jakhruj ka kaže, kaže još kaže nije se desu da on i, i, i protiv koga izašao izvršio pobunu za svom, svojeg života tako uskaže što, što je asufjan sevr ovaj protiv njega imao taj prigovor ovaj hoče da kaže da on ni manji kao njega kao raviju njegovu vrijednosti. <clears throat> A onda imamo skupe. Naći ovdje se najvio to da vidite da da znate znači, da, da, po, da je postoje to razilaženje u početku uma. A onda imamo i džmao učenjaka koji prinosi veliki bro učenjaka. Da je i džma ehle sunneta na tome da nije dozvoljeno izlaziti protiv vladara, zulumčara. Pa onda se pojavio to kako će biti džma vidiovi izlazaci. Uh, hoće da kaže džma je došao tek posli. Džma je došao tek posli, znači tek posli za uh, za vrijeme znači kad su bila četvorca i mama, nakon ih kao što kažemo, tem je istakrlić ma, znači onda je znači, postao znači, oficijelni, zvanični stav Ehle Sunnete da nije dozvoljeno. Naravno, šarijetski argument jasno ukazuju da nije dozvoljeno, ali kako pojasniti to što su ovi izlazi, rekli da su njihovi najjači argumenti, bili znači opći dokaze, korane sunnete, ukazuju na, na obavezu negiranja munkera Uh, negiranja munkera, otlanjanja munkera, zabrane munkera i, i nareživanja dobra. Uh, onda, uh, stav koji je danas imamo poznat kod učenjaka, danas kad pitate bilo koji učenjaka o ovoj temi, kada govori o ovoj temi, uh, i naš, na što ukazu jasni dokazi Kur'ana i Suneta, uh, oni kažu ovako, da nije dozvoljeno izađi protiv ladara, muslimana, zulumčara, kaže, osim u dva slučaja, kaže, na osnovu širijskih tekstova, u prvi slučaj kaže indel kufr da wah kada se pojavi kod je jasan kufr kako došlo u hadisu e inda kumina lahi fihi kaže da vi imate od Allaha za taj kufr da je to kufr znači od Allaha dokaz burhan jasan dokaz je to što radi taj vladar namjesnik da je to kufr Znači, to, to ne ulazi ovo parlament na glasanje, izbori, i tako dalje. Znači, ne, nema to dokaz kranas unete da je to kufr. To sličiti haade neki. E, znači, prvi je slučaj, znači ja jasan, jasan dokaz, znači za učinio kufr, za koji imam jasan dokaz za učinio djela kufra. Dokaz u smislu toga da je potvrđeno da je to radio, dokaz kranas unete da je to kufr. A onda kaže drugi slučaj došlo u hadisom vjerodostojem kaže adamu i kamati salat jer došlo u hadis kaže poslanik mu a, a kaže kad su pitala zašto hoćemo izaći protiv njega skidati vlasi, kada se pojave ti koji će oduzmati metak i, ova, i, i druge ljude tući udarati za harad darbe zahr kako došao hadis udarit po tvojim leđima poslanik sazna njima odgovori kaže la ma aqamu fi qu musallat ne kad nemojte izlaz protiv njemu ne smijete skidati lasi svedok ne budu spostavljali Sve dok uspostavljaju među vama namaz, nemojte zapratiti njih. Tako da je taj drugi šart. Znači, prvi je da se pojavi jasan kufr kod njih, drugi je da uspostavljaju namaz. Znači, kad ne počnu uspostavljaju, čast znači uspostavljaju namaz? Ima tu više tumačeni, Hadjer spomni više tumačeni, jedno je da opće raširino mišljenje, to u stvari da oni na ređiju namaz, da se obavlja namaz, da ne od namaza, da uspostavlja namaz, da se, da se, da se klanja, da, da, da postiču na džamije, da su otvorene džamije, da obavlja namaz, pa makar oni ne predvodili. A drugo je to da, da i oni trebaju da, se, da predvode namaz ili u najmanj ruku da se zna da su na namazu, da imaju namaz i tako dalje. Znači ima više tumače oko toga šta se misli da uspostavljaju namaz. Narodno osnovna stvar, znači da, da jedno tumače je to da naređivaju ljudima da klanja namaz ima više to matcha to da šta to znači. ovo što smo spomenuli ta dva šarta znači da ni dozume iza što oni svi dok da pojavi se jasan kufer kod njih a drugo da kada prestanu uspostavljati namaz znači to imamo jasnim hadisima pojašnjavaju hadisima Buhari i Muslima znači jasnim riječima naglašeno kada poslanik sallallahu alejhi ve govori o tome da će se pojaviti da će doći imami koji će činiti to i to to od zuluma pa kada sabi pita je dobro šta ćemo kada uradimo to pa im onda poja hoćemo iskinuti svasti pa ima dogovara ne kaže ne kaže svedok svedok znači ne vidite ja sam kod nje u drugom u drugom hadisu došo svedok kaže uspostavljaju namas znači ovi hadisi su mi spomenuli već do sada i ne ponavljamo da hadisi Buhari mu se znači jasni dan. a onda ovde znači da spomene da ne pobjeglo to vrlo vrlo vrlo bitna stvar da, znači koji rezime je govor o ovoj temi a to je ono što prenosi imam Ševkani u svojeg tefsijskoj knjigi Fetul Kadir Kotefsira ayata u suri Hud. Ja'e wa qad baradat al-adilla sahiha balighat 'adad tawatir sabit an rasul sallallahu alayhi wa sallam. sallam. Ja'e su vjerodostojni dokazi koji su dostigli stepen mutawatir od Allaha poslanika sallallahu alayhi wa sallam. Kaže Allah ja hfa ala men lahu adna tamasuk bi sunna mut, uh, mutahira. Kaže to nije skriveno onome ko ima ko imalo se drži čistog sunneta. Bi wujub taati e im kaže والصلاهin wal umera. Kaže da je važije Pokornost i poslušnost navjesnicima sultanima emirima i kako godim, i, e, koji imenom izvali. Kaže hattavorrada da fi Badel faz zakar tako da je došel nekim rivajetima, vrodosnod se boharimo sima, ka ti o sultan bo in kane Abden Habešijen resuhu kez Kaže bue pokor namjesniku, kaže pa makar bio a rob. Kaže, glava mu poput zebibe. Zebibe, znači, to je ona osušena grožica, znači, ono, znači crn, crn, crnac, poput grožica, znači. Bio rob. Pa makar bio rob, ako vam namjasni, ako vam sultan, budite mu pokorni. E, znači, to govori o tome koliko, znači, o obavezi Naci nije bitno ko je ko je tajna vlast. Narod pod onim šartoma, da je u islamu, da je musliman da sprovodi šerijat. E znači obaveza pokornosti takvi namjesnicima. Pa makar bio taj neko koji je, bio, koji je rob ili bio rob iz tog tog mjesta izgleda tako i tako Kaže vo arada vo džubu taatihim ma aqamu salat. I kad je došla je naredba obaveze pokornosti, kaže ma aqamu salate. Wa man lam minhum kufr bawaa. Obvez pokorno sa njima sve dok uspostavljaju namaz. Maloprismo govorilo o tome što došlo hadisima. Kaže Wa man lam yadhhar minhum kufr bawaa, i sve dok se ne ispolju od njih jasan kufr, nedvosmislen. Kaže wa lam ya'muru bi ma'siyatillahi, i kaže sve dok ne naredi, naredi onom u čemu uh, uh, nepokornost Allahu dželle şanuhu. Kaže wa dhahiru zalika ennahum ve in balagu fi zulmi ila aala merati bihi kaže po po vanskom po vanskom značenju tih hadisa kaže pa makar kaže oni dostigli u tom zulmu koji čini znači ti namjesnici nepravedni u tom zulmu koji čini kaže makar dostigli najviši stepen zulma kojeg čini kaže wa faalu a'zama an ba'ihi i, i kaže makar čini naj najgore vrste tog zulma Kaže ima lem jahružu, ima lem jahrlužču bihi kufrbeva. Sveddo ne izažu, neučini ne znači kufr jasan kufr, da izaze ti iz jeri. Kaže fe ine ta, a te hum pokornost njima je važib taj solemn ma ameru bihi min ma asiyati ono što naređuju nije od o, nije ne u čemu je griješenje prema Allahu dželle i ovo su zaista divne riječi i ovo je ovo je vrlo vrlo bitna stvar znači da imamo jasne da dvosmisena hadise u kojima je došla zabrana kojima je došla zabrana izlaska izlaska protiv vladara zulumčara a onda jel ako hoćemo da kaže pa dobro ako bi pokušao napraviti nekakav rezime govor ovoj temi. Prosto, ovo je jako bitna tema. Mi znamo dobro da je ona, da nama vjera došla potpuna, da su propisili svi što su bitni za naš život, da su pojašnjeni od vlasti do toga kako ćemo obaviti nuždu, detalja intimnog odnosna, ovog onog, znači što nam je tu došlo u šarijetolanda pojašnjeno, negdje detaljni, više detaljna, negdje manje detalja ongdje znači pogotovo za uređenje države, za vlast, tako dalje odalahoj mudrosti je u tome da su mnogi principi došli u opće, opće prirode pa, pa, pa se to totalno poklapa sa ovom promjenljivostom da vlast može biti raz raznog oblika, razne vrste i tako dalje a, razni način na ustrojstava, a da se uklapa u šarijanske principe vladanja da se potlap sa širijijskim principima vladina, da nije došlo ono da mora biti ovaka, mora biti tektatura, ne smije biti demokratija, mora biti komunizam, ne smije biti socijalizam i takvi, na takav način. E, nego su dati opći principi. Uglavnom, znači, šir, e, znači nama vjera došla dostavljena potpuna ali to meko da to da komdina poznati ona danas potvrđuje vašu vjeru tako da e, onda e, hadis go, govori o tome znači da, da sve što je bilo potrebno da je, što je nama korisno u životu pojašnje pojašnjeno što ono je štetno pojašnjeno po sasanih sallallahu alajhi wasallam i onda je nelogično i i neprihvatljivo da dođe ovakva krupna stvar ovo je jako krupna stvar iza za gdje, gdje, gdje su pitanje glave život krv i metak, i da ovaj detalj bude nejase bude preplešten našim nekim što ljudi radno šta hoćemo A to nije tako, znači, paš je došlo obrnuto, znači, po pitanju ovom, znači, došli jasni, nedvosmisni šarijeski tekstovi. E, I zato je pitno da znamo, da znamo kako ćemo se ponašati. A onda imamo fukaha, namdela, on su nam još detaljnije to pojasnili. Ja sam ova spominio malo prije, odnosno prošli prepozviderci, što je Ibn kudame, znači, napravio, napravio kategoriju oni koji vrše pobinu proti muslima sluadara, napravio četiri kategorije. Pa jedna od njih mogu biti, mogu biti Haridžije, jedna od njih mogu biti skupine koja, mala skupinca koja ima opravdanje što je izašla, ima opravdanje, te Vil saeg, znači ima opravdanje kojim, sa kojom se može pričat, međutim mala skupina nemaju imaju snagu, ne imaju vojsku, ne imaju da se bori. Pa to je, tretira se jedno, pa imamo kut ta, otorok Razbojnici, drumski razbojnici koji izađu, kradu, ubijaju, otimaju, znači, prav njima se, a izađu protiv, protiv, protiv, protiv države su oni izašli, znači, nisu poklonice održave, od ne slijede, ustrojstvo države. A onda ima četvrtu skupinu, to je ona koja se odnosi ovom pitanju koju mi govorimo. Znači, a to je da je, da je to veća skupina, da imaju opravna razlog što se izašao opravdan rado znači prigovoš zašto se ne slažu sa namjesom koje je na vlasti i načinom vladanja. Nači imajte Vilsair i da su skupina grupa koja ima oružje, moći snagu. Nači znači, znači nešto mogu uraditi i organizovano narod. E to je ta četvrta grupa koja potpada pod ove propise i onda Aliya Radiolanu, znači od nek negovog suneta borbe. Oni se bore protiv i havariđa a uh, jedna od ove skupnickog havarđe, borio se protiv uh, onog što su izašli, iako su htjeli Hayr da uradi, Aisha radjelano i Talha i Zubeir i Muavija koji nije htio da mu daja beju, sve, sve ono kako su on obhodio prema njima postalo je sunet sada u obhođenju prema takozvani ehl bagi, oni koji izađe zašli pobunu protiv muslimanskog ladara. I ostalo je taj sunnet i uh, sa četiri mezeba su uzeli ono što je, ostalo, je to ono što je došlo ovaj u hadisu ono, kod Tirmizija što je imam nevega smjesu 40 nevevi hadisa, ona jedan hadis ovaj kada kaže sallallahu alejkum besunneti bo sunnete Khulafa Rashidin. Naći moj sunneti sunnet khalifa uh, pravdni, khalifa pravdni prvesno četvorcu khalifa. Uh, od svačetvorci, uh, svaki od tih halifa nešto nama ostalo, što mu se malte ne složili, a na tome da je, da je to ili fukaha, da je to od vjeri. Pa smo spominjali, od Bubekra jedna stvar, od, od, od, od Omera Omer jedna stvar, od, od Osmana, radijela na to, je ta stvar, od sunata, što je postalo sasvim dio naše vjeri, a nije pojašljeno u hadismu poslanika, sallam sallam sallam, niti Kur'anu, a onda imamo da ali je ovaj dio, specifičan, ali je specifičan ovu koji je vodio borbu proti pobunjenika, I to kako se prema njima obhodio, a to je ona prostitura, znači kada se pojavi takva skupina, prvo pošalje osobu kada će sa njima razgovarati šta je problem. Šta je problem da je otklonio, da, da riješimo to. Pa ako to ne, kao što je radio, kao što je Slav Abdullahi nabasa i razgovarao, prije razgovarao sa, i sa išom na djelohanu, razgovarao i sa mu avijom, je tekalo razgovoru da riješi šta je problem, da pokušaju riješiti prije na što se nesi sukob, sa Havariđima poslije od Ulajim Nabasa pa je razgovarao, pa je vratio, 4000 Havariđa vratio ovaj, da su odustale od, od te hariđijske fikre. Znači, prvo se sa njima pošalje se osoba koja će sa njima razgovarati da odkloni, da, da, da se razgovor dođe do rješenja, da, da ne dovede do sukoba. Ako to ne vodi, onda kaže, imam Ali Aradilan je, radilo, je znači, naređivao ne, mi prvi ne pokričemo borbu i ne stupamo borbu, sve dok oni ne, ne, ne napravi prekršaj da ne učini zulum. Ne počnu rata protiv nas, ne učini neki zulum, nepravdu, bilo šta. Kada oni počnu, kad, kada napadnu, počnu prvi, onda mi uzvraćamo. I to je bila poznata, znači, poznati način. A onda kad se već desira borba, kako se tretira i metak i jedne i druge strane. To je vrlo zanimljena stvar. Znači, to su to su, detalj, to su propisi, to su vrlo bitne stvari. Možda nama onako svejedno nije bit ne, jako su bitne stvari. Neko nekom zauzme metak, neko nekom ovaj, upropasti metak, E, znači to se dešava, pa onda e, neko pobjedi u toj borbi jedna strana koja pobjedi, oni ostane ranjeni, ostane oni koji su pobjegli šta se radi s ranjenima znači, od suneta koji je uveo ali radi lahanu, a to je ovaj da se te osobe, ranjeni se ne dokračiva, ne ubijaju oni koji su pobjegli, pusti se ne, ne ide se za njima da se pobiju tako ni radio ali radi lahanu i metak koji su oni u propase ne traže se da, da ga nadoknade I oni, znači jedna i druga strana koja je dokonale, jer je to, je to, je to rat fitni, fitna koja je dešla se od ove strane. znako je bio, ko se uzima računa da je bio na pravidna strana, to ali, ali, je Alija radijalama, znači većina je ehlasuneta. Da, ali radijalama je bio ta pravidna strana, da su ovi ostali činili, činili prekrša, iako su imali svoji čtiha tome što radi. Uglavnom, znači taj način opođenja prema onima koji su, koji su zvršili pobunu, eh, ono što je prena srednog od Alija Hanhu, To je postao, znači, taj sunet i praksa od ove vjere kako da se opodimo. I da je, u stvari, da je Allah željšano htio to da, znači, da njegovo način, njegovo opodženje, njegovo način opodženja prema pobunjenicima, da je postala praksa o muslimana i uopće prihvaća od sve četiri mezeba. Da se vratimo ovdje na, na, na sržovi teme. Srž teme je ovdje, srž teme je, znači, ovdje to kako da shvatimo ovo, ovo razilaženje oko oko pobune protiv i mama zulumčara. Pa učenički soto tome govorili, znači najbolje, najispravni u samoj osnovi da mi prvo da mi prvo znači podijelimo namjesni, namjesnike u tri vrste. I onda vez dolazimo do, znači ulazimo u srž te ime. Prvo ako je namjesnik hakim adil, ako je namjesnik pravi jedini vladar muslimana. Na činjenizu, znači ne čini zulum, ne čini nepravdu. A takvih je nam bilo. Koliko hoćete kroz istoriju islama. Znači, bilo je namjesnika, vladara, halifa koji su bili pravidni. Znači, nema razilaženja u tom slučaju, nema razilaženja među učenj, učenjacima da nije dozvoljeno e, izvršiti pobunu protiv imamjesnika pravidnih. Protiv namjesnika koji njih činu zlom nepravdu. Koji su ne pravidni. Znači, i to onda možemo nas konut nastrava. A onda druga vrsta vladara. Hakim kafir. Harđani Milet, znači namjesnik koji je keafir koji je sa svojim dijelima posucima u vjerenjima izašao iz Mileta. Naravno, ko je taj koji će protekviriti učenjacu Lema ga protekviri, a ne mi pojedinci ovako sa strani da nagađamo i, i da pravimo od tog, jel, ovaj, cirkus da ne kažem drugačije, ko što se deslo kod nas znači, kad priča danas kad neko priča o vladarmu o istanskih zemljama, priča isto ko da priča o kokoškama tamo, jel? to je to, tolko to, ovaj to, koliko kao on ima širine utamo da priča a ne znam što pita svaku riječ koju govori on reče kaže taj taj namjesko to je zeman čajfer neas sumnja kao kufra njegovo a on on mu kaže tagu to baš sad sad znači tagu djel kufner kufra, kufra i on sam ne zna kao ja sam kufner i kufra tako da znači to je smurja znači priča što tamo kao da je to nešto onaj kada je to et priješpe konjive i to to ideš dali kod ništa nije bilo el na vratna da tako možemo ponašati Ovaj, znači ko je taj da proglasi uh, namjesnika Keafram ovdje kažemo da ga proglasi Keafram ako je iz početka bio musliman znači ako mu je potvrđen islam pa je nešto onda radi što što je uh, sumljivo da li ga izvodi iz islama ne izvodi iz islama neka dijela neke riječi postupci uh, znači ako mu je potvrđen islam onaj ko, uh, ko treba da kade da li je Keafram nije Keafram su učenjaci onda učenjaci mogu razići Ko neki učenjaka je učinio dijelo kufra imao vjerenje kufra kod neki nema Šta sad nema šta tirači? Aj e, izvinite, nema šta, ja se pravo razbijam. ma ima da je bude ovako da, znači ne, znači ko se razilazi sa mnogim meselama, a to je stvarić tihada. Je stehada pojedinačno svakog učenjaka. Znači jedan ima jedan ima više informacije, drugi ima manje informacija, jedan je ovako, jedan onako, e, ne ulazimo u njihovne, oni te kažu, "A vali ovaj, taguta, voli taguta." Ovaj, ta I tak ta priča, kao da nas ima priča. Kao vi se od učenjaca onske boje taguta, vi se ne bojite taguta. Ova je ono, pravi učenjacu i nisu zatvor, to je priča za vijac, znači. Ne to baš tako. A, a, a tako crnovijelo imaju drugi boje imaju tu nijanse znači pogotovo mi koji nismo bili u araškom svijetu ne razumijem araški svijet znači to je za nas špansko selo znači ne razumije ovu šepirudu života ljudi i tako dalje znači a, ako je hakim Ladar kafir svejedno znači došao kao kafir u početku bio kafir pa preuzeo ulasu muslimansko uh, muslimansku sredini ili u početku bio na islamu ili teatira da muslimana pa ispolio kofr Uh, i učenjaci naglasili i uh, i obilodanli da je on na kufru. Uh, tada je znači složeno učenjaci da je dozvoljen propis da je vlađiz bi za protiv njega. Tada je vađi da je vlađiz bi za da skinješ vlast. Jer nije dozvoljeno da muslimanima bude namjesnik kafir. Tu je džma učenjaka. La vilayet li kafiru na musliman. Nač poznato pravilo, znači nema vilata, nema namjesništva kafiru nad muslimano. Nije dozvoljeno da kafir vlada muslimanima. Međutim kada zavlada šta onda? Da bi, e, znači, vađe da se skine pod kojim uslovom? Znači, to smo već dosta spomnjali. Pod uslovom šta? Pod uslovom, znači, prvo da imamo mogućnost da ga skinimo slasti, a to se procijni, to se analizira, to ljudi koji je sposobni, stručni, znaju to analizirati, znaš se I drugi uslov, da sam izlazak, ako se izvrši pobuna skidanja slasti, da neće biti posljedice štetne i gore i veće od onog samo što on kao ladar namisli. Zna se de se neka bude namjesnik Kafir, onjemo ima ima vid pravjednost pravednog opoženja i uh pravilnog upođenja u smislu toga znači, da onda ona izlazak i šteta koju proizvode koja prizađe iz izlaska skidanjem neke vlast budeš veći veći fesad neredi i on se skino s vlasti sad svako živi ovaj vodi svoju politiku i blagi haos nastojimo uz muslimanima ovaj čisti nered raspad sistema znači to je veća veća šteta nego da debiju kafir na vlasti Uh, uglavnom, znači, podaja dva šarta, znači, da skida se vađebi ga skiniti slasti. Ako se ne mogo dva šarta ostvariti, a to je, znači, mogućnost se skiniti slasti, drugo, da neće štetni postaviti biti veći, uh, uh, veći od samog, uh, samog njegovog uh, kufra, njegovog namjestništa na manima, onda je, znači, uh, ako se ispune tada dva šarta vađebi ga slasti, ako se ne ispune, nije dozvoljeno vađebi je saburati dok se ne steknu ustav dođe u situaciju tu da se može skiniti slasti. A onda je ovaj treći slu To je ono o čemu mi cijelo vrijeme govorim, A to je da bude hakim fasjek, da bude namjesnik grešnik. Znači, da bude namjesnik grešnik, znači nije učinio dijelo koje izvodi islama, čini zulum nepravdo ljudima ili radi određene grije prema lahu Đelešanom. Jedno od drugo, sve jedno. Zato učenjavski kad njemu govori, znači, namjestni grešnik, kaže, može imati dva prekrišaja, može vršiti, u dvije oblasti. Može biti grešnik sam po da čini određene harame, da, da ne vodimo, znači, grešnik što može pojedina zaradi grijehe, a ima ono da čini nepravdu ljudima da bespravedno uzima imetak, prisvaja, znači to je klasičan primjer, da prisvaja svoju porodci, da, znači raznorazne vrste dunjalučkog zuluma koji čini svojim podanicima. To su dva oblika koje može da radi. E, ovo, znači, ovo je trećo je vrsti namisnika, a to je znači, zato učenjatska eksponija kaže imam džair ili a imetu džaur, namisnik zulumčar ili namjesnici zulumčar koji čini zulum. Zulom prema sebi, griješenje, prema lađešanu, velike grije čini ili Zulom, zulom svojim podanicima. Sve jedno drugo. E, eh, oko njega je ovo razilaženje o mi govorimo. Znači, oko njega nastalo ovo razilaženje, znači, o, o što smo spomenuli i što kaže Ibn Hađer, baš lijep, na lijep način pojasnio, a to je znači da je Selef u početku bio na stavu da takvije treba skin slasti. Pa onda kad se ispostalo u praksi pokušaje nekoliko ti pobuna koje su urađene, učinjene, da je bila uglavnom veća šteta nego korist, onda kaže on, istekar emr ehl sunet. I to prenosi znači, mnogi učenjaci, ja mogu mogu uđenabrojat po imenima ovaj, učenjaka, da je poslije toga iđmao učenjaka, to bi nije dozvoljeno izaći. Da je poslije, znači, istekar iđmao, da je postao iđmao, znači, zvanični oficijni stav ehl suneta, da nije dozvoljeno izaći protiv imama, protiv namjesnika koji čini je zulum i koji čini je nepravdu. A hadisa o tom kontekstu. Znači, mi smo dosta već nekoliko spomenuli znači, hadisa i možemo znači, nabravati neki 6-7 hadisa koji direktno govore hadisa. Hadisovim u tefek modalih od različitih jashaba u kojima je došlo znači, ta naredba da se protiv njih ne izlazi, osim ono što smo izvodi dva slučaja. Znači, da vidimo kufr be'u'ah kod njih, znači jasan kufr sa kojim se izašli islama, za kojim imamo argument dokaz od alaha džele šanoč ili druga stvar kari ma akamu fikum salat ne izlaz oni svedok, svedok oni uspostavljaju namaz uno tumačenje kako što spomenuli učenjaci e, tako znači da ovo što sad poslije na dolazi što sposjećej spomenu učenjaci e, raznorazni učenjaci znači, koji spomenu da se da se prenosi od njih da je izma učenjaka na tome <clears throat> da je iđma učenjaka na tome, da nije dozvoljeno izaći. Iđma ehle suneval džema, da nije dozvoljeno izaći poti navjesnika zulumčara, da se taj iđma džma a znači na taj ijma odnosi ovaj ijma koji se desio nakon prvi generacija, nakon selefa taj ijma prenosi mnogi učenjaci od Ebu Hatima Ebu Zur e se su dva rivajata Lali Kaj znači učenjaci koji su pisali govorile akide as-sunna Lali Kaj u svojoj knjizi akidijskoj znači jasno naglašavaju da je ijma da su ejma ima znači ijma učenjaka ejma sunna nakon što se što se početku znači bilo to razilaženje što se prenosi a oni učenjaci koji su smatrali i učestvali u tom početku da je dozvoljeno, da je to bio njihovi čtihad i da su uglavnom to, to svodili pod argumente naređivanja dobra Načini na kojima dobro odlačanje od zla, u smislu na dobro da će izaći sa sabljom, sa seven skiny slavasti, onda da da bi se da će se, se, se ova tlonilo zlo od nekog namisnika koji je tada bio. E znači ovo da ne da ne vodimo svadu detalja, znači toliko je znači učenjaka koji su koji danas, tako danas ne zbuni da ne bude ne nasu šta u čemu kako, ali džma ni džma, džma kako se bit, kako su onda kako je moguhanife smatra, dugači imati stavi, i ne samo ibnife, mnogi drugi učenjaci od početka umeta, videli smo šta ibn Habs navodi, čak pripisuje veliku skupina ashaba da su bili na tom stavi kako sve to pomiriti znači a poslena dolazi znači šest uslova bitaymi mnogi učenjaci prije šest znam teme mi savremeni učenjaci koji govore o ovoj temi kaže idma učenjaka na tom da nije dozvoljeno i navodi argumente koji jasno znači ovi argumenti iz suneta Irodosni Hadisi, Buhari i Muslim jasno ukazuju da nije dozvoljno. Mi smo njih nekoliko puta, a nema potrebno da je navodimo stalno, u kojima se jasno naglašava da znači, da nije dozvoljno izaći protiv... Znači ovdje govorimo o namjestima s kojoj žini Zulum. Nisu učinili, znači, kufr, uspostavljaju namaz. A ako pređu ovu grancu, učinili su kufr i nospostavljao čak specjava i ljude od obavljanja namaza, niti on nije obavlja namaz. Ee znači izlazak protiv nje uslovljen on čime? Izlazak protiv nje uslovljen da mi imamo mogućnost skinu s vlasti i da skida njihove s vlasti neće povzeti štetne posljedice nego što je sama šteta sa njihovim sa njihovom obstankom na vlasti. I od je to je rezimije govora o ovoj temi. Znači ima mnogo toga o čemu se još može ovdje govoriti, vezano za ovo ovdje, znači kada se prenosi učenjaka, ali meni je bitno ovdje da znači, dostavimo tu neku glavnu misao, da vas ne zbuni, ako bi s vremena na vrijeme čuli da je neko učenjaka rekao i mislio drugačije. Sve se svodi na ovo ovdje. A onda savremene teme, ove revolucije što se desilo u, ara, u, u, u arabskom svijetu, onda ovaj izlazak takozvane demonstracije, pravljene demonstracije, većina poznata telefonska neka zabran demonstracije uopšte jesu demonstracije hurud uh, al alime da podputa podu pod, pod, pod, me selu izlaz da podara ili ne, ili nije i tako dalje distira u varas svijetu, svieto da u mimo su se da tiraje ako je ako je demonstracije radi nekog političkog cilja ako se može ostvar ili ako ne može pa uglavnom to je duga tema onaj može dijelom potpasti pod ovo pitanje a i ne mora znači aj ne mora i zavisi opet u kojoj mjestu u kojoj sredini i kako se mogu da li se demonstracijama rješavaju neke stvari ili ne rješavaju i tako dalje mnogi malašona da dan povećava fiku vjeri da su učeni bogobojazni svojim istinskim vjernim svedenicama sunata Allahumma wa bihamdik ashhadu an la إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك إن الإسلام بدأ غريبا إنما دعوة الإسلامية